I, på stan i DN idag så finns det ett stort reportage med rubriken Lekande lax, lätt byte i strömmen. Det är ett intressant lördagsämne att tala om tycker vi. Därför har vi kallat hit eh, fiskaren Braxen Lindeman. Hej oh. hej! hej. Hjärtligt välkommen hit. Ja, jag sa så. fiskaren, jag vet inte om du räknar det som yrkesman. Nej, det, det är mer amatörmässigt som man fiskar. Som man fiskar. Ja, men... Jag är egentligen diverse arbetare, egentligen. Alltså, ja. som, uh, som ursprungsarbetare så, så ska jag, alltså, det, är, det är inte så lätt att gå och bära tegel åtta timmar om dagen. All oändligt. Inte nej nej, det kan jag förstå men... ja, jag tror det blir jävligt. Jag börjar imorgon. <laughs> tror jag eventuellt. Ja, ja. Alltså, ja. Jag vet inte. Men det verkar inte så kul i alla fall. Nej. Ja, ja. Det är roligare att fiska tycker jag. Ja, ja. Stå och Stå dra i tåten som man säger. Mm. Ja. Men det gör du ofta eh? Ja det har blivit mer Jag började inte för, för, för några år sedan För att det var ju så ruskigt vatten i strömmen för. Ja, sen, så, sen var jag, ja, det var förskräckligt Jag hade ju kompisar Svullen till exempel Han har ju fiskat i många år Han fick upp sådana här små Vad heter de? Eh, neonögon mm. Och så fulla med skit som man kunde använda Som ja, <laughs> Bläckfiska direkt alltså. Mm. Ja. Nej, men nu så har det ju blivit bättre. Så nu så går det ju faktiskt. Det är rätt bra nu. Varför? Alltså jag börjar. det var väl det att jag tyckte. Alltså jag sa, jag har inte så gott förhållande till min lilla gumma. Jag säger, nej, jag har inte det faktiskt. Så? Nej, jag har inte det. Nej, det var... nej jag har inte något gott förhållande nej. till min maka. Nej, och, det, och det blev värre när jag satt till henne för några år sedan. Och då börjar hon skära falukorven. I så här långa stycken ibland, och så korta, smala ibland, och så chocka ibland, och så, bara för att jag sa till henne att du får variera kosten lite. så Och då så gjorde hon det på det viset. Men tänkte, jag, nu får jag få fan bidraga här lite grann. Så jag gick ut och började fiska. då Och ja. eh, I början gick det inte så bra för jag. <laughs> Nej, det gick inte så bra i början för jag hur, hade ja, en spansk, spansk betrev. Spansk betrev hade jag var ja. inte så bra. Den, den är grov, den liksom skaver, den rivs, den river på någon annan det ja. ja den spanska reven riven nånsin. <laughs> ja, <laughs> ja, jag har det väl hört? <laughs> ja, ja. ja. ja. Nej, så jag kör helt helt Ja, hel svensk. <laughs> ja. ja. Med vad då? Med jag kör med vanlig svensk meter, det är 0,4 eh, ans. <laughs> om du vet vad 0,4 ans är? Jag har alla. ingen aning om det. Jag kan förklara det. Kanske? Nej, jag kan inte förklara. Det heter 0,4 ans. Så sen får man skaffa få bete, man måste gå ut och dagmaskar plockar i blocka i Hållan eller? Man fiskar ju rätt mycket nere vid slottet där. Där, ja. Får, ja, ja, ja. där. kan man få man kan köpa bete på slottet. Ja. man kan köpa bete på slottet. Det för... Jo det är en särskild gubbe som är i, Betil, heter han det prins bete illheter han ja det kan man köpa ja. Han står där och <laughs> Han står där och säljer <laughs> lite svart ja, Det är rätt bra. Jo så mitt emot ja. har vi hopran. Det blir mycket spill också ja. när de har spelat <laughs> ja, ja, ja. Ja. ja ja. det är kul. Det idag Härligt. Härligt, härligt ja. äh, Men, men min vad för... får du för fisk då? Jag får, ja det är braxen, panker och lax och... Jag fick laxar en om dagen, En fruktansvärt stor lax så här den gick jag och sålde i hallen och fick en massa stålar Så jag ringde hem till gumman Försökte förbättra förhållandet med min lilla Det är inte så gott förhållande mellan mig och min lilla gumman Nej. Nej, så jag, jag sålde den här för massa stolar. sen så träffade jag svullen Och lilla raketen Och nassegrön Och vi gick ut och åt en liten bit Ja, ja. Så att det var ju inte så mycket över när man kom hem Alltså man säger så alltså, Nu har det väl tagit slut varenda öre Hon tyckte var Men jag sa att det var väl fantastiskt att jag lyckades Alltså få ut exakt vad som behövdes för en hel kväll Det är ju fantastiskt tycker jag ja, ja. Ja. som filosofisk tanke men hon var syrak och sen, sen har det varit lite ruttet mellan gumman Men här om dagen har jag varit ute och fiskat så kommer man vet du vem man hittar i gummans säng. Nej. Om icke skrotnicke, det är en gubbe som hon har som hon har hållit på att pola med för före 1942. Nej. Nej. Så tar hon upp den där tråden nu igen. Jag har varit så ledsen så jag vart jag tänker ska jag slå jävlar vad fan ska jag göra? Ja. Då såg jag hans paraply stod där. Ja. Jag slet åt med paraplyet. Ja. Ja. Jag tänker på det bara. Det är ja. ju hemskt. Ja, ja, ja, jag slet ja. åt med hans paraply. Ja. Och så knäckte jag över det det så. Nu kan du gå hem. Det spö, regnar inte så <skratt>